Jabur 51 dari ayat 1 sampai 19 Untuk pemimpin musik, Mas Daud, apabila ditegur oleh Nathan kerana berjina dengan Bathsheba. Kasihanilah aku, Ya Allah, demi kasih setiamu yang kekal, demi belas kasihmu yang melimpah. hapuskanlah dosaku, bersihkan aku daripada kejahatanku, Sucikan aku daripada dosaku, kerana aku mengakui kesalahanku dan sentiasa sedar akan dosaku. Kepadamu hanya kepadamu aku berdosa dan melakukan kejahatan di pemandanganmu. Maka engkau didapati benar dalam kata-katamu dan penghakimanmu tidak bercelak. Aku telah dilahirkan dalam kejahatan dan dalam dosa ibuku mengambilkan aku. Engkau mengendaki kebenaran dalam diri, dan dilubuk jiwaku engkau akan mengajarku mengenal kebijaksanaan. Bersihkan aku dengan juva supaya aku suci. Basulah aku sehingga lebih putih daripada salji. Perdengarkan kegembiraan dan keriaan kepadaku supaya tulang-tulangku yang kau patahkan dapat bersukacita. Semunyikan wajahmu daripada dosaku Dan hapuskan segala kejahatanku Ciptakan hati yang bersih dalam diriku, Ya Allah Dan pulihkan semangat wajah dalam jiwaku Jangan singkirkan aku dari hadiratmu Dan jangan ambil roh sucimu daripadaku Bahagiakan aku semula dengan penyelamatanmu Dan kuatkan aku dengan rohmu yang pemurah maka aku akan mengajar orang yang ingkar tentang jalanmu dan orang berdosa akan kembali taat kepadamu. Selamatkan aku daripada kesalahan menumpahkan darah, ya Allah, Allah penyelamatku. Maka suaraku akan lantang menyanyikan kebaikanmu. Ya Tuhan, bukan kemulutku. Aku akan mengisiharkan pujian-pujian bagimu. Kalaulah engkau bersuka cita dengan korban, tentu ku persembahkan, engkau tidak berkenan akan korban yang dibakar. Korban untuk Allah ialah hati yang hancur, hati yang hancur dan sesal, ya Allah tidak akan kau remekan. Limpahkanlah rahmatmu kepada Sion, ya Allah, binalah tembok-tembok batu mekedis. Maka engkau akan berkenan dengan persembahan yang besar dengan korban yang dibakar. Mereka akan mempersembahkan lembu korban di majmahmu.